Välkomna till Bokpalt-podcasten som görs i samarbete med Mediebyrån Palt. Eh, och här sitter jag, Ingo, Gunilla, son Erasmus. Mitt emot mig på andra sidan internet har jag, vem då? Inge Mars och Åsas grabb, Tobias. Vad tycker du om, om sådana titlar på böcker? Till exempel GV heter ju, GVs självbiografi heter ju typ, eh, ja, Någons Jag kommer inte ihåg vad hans farsa heter. Ja, det är en så försvinnande liten genre så det sen känner nog till att ha någon, har någon uppfattning i frågan. Eh, en okej okay titel, tycker jag. Okay. Uh -huh. Alltså, det här är det stora prokrastineringsavsnittet i bokpalt. Och eh, avsnittet i ära så ligger jag i sängen och talar, faktiskt. Hur fan skönt. Jag sitter i min säng. Jag känner redan att det är lite jobbigt för ryggen. Men Hasa ner lite bara. så Nej, jag vill hålla, hålla hållningen och få se det som lite... Fysisk aktivitet samtidigt och hålla ryggen rak. Men det här är inte så bra för min diafragma förstås. Nej, men det tack. låter okej okay ändå tycker jag. Tack och tack. Kan inte du definiera eh, prokrastinering för oss? Är du snäll? Nej, men jag kan låta experterna göra det. Okej. Okay. För de har skrivit det här i, sin, i boken. Så här är det. Det har hämtats från engelskans Procrastination. Som i sin tur är hämtad från latinets Procrastinus. Alltså till morgondagen. Men det betyder inte bara att man skjuter något i morgondaget, utan det är också en negativ klang. Så det är inte man måste ha det måste vara dåligt för den för att det ska räknas som prokrastinering. Ja, uppgifter som man skjuter upp måste vara någonting som det skulle gagna en att utföra. Så det kan inte bara vara det att man, att man skjuter upp en arbetsuppgift därför att den, hur ska man säga, för att man tänker att chefen ändå kommer att glömma bort det här senare. Mm. Då, då är det ju faktiskt något som gagnar en att inte göra uppgiften. Men ja, precis, och då, är, då är det schemaläggning och planering liksom Ja, precis det, det passar så bra att vi har Just det här, för jag är ju en Prokrastinerad av rang. Mm, du, vet, du är bra får, på det Man får göra ett test i början av, av boken Där man liksom ska avgöra Hur svår prokrastinerad är du Och jag nådde ju toppposition På det testet gjorde du det? Ja, 50 av 50 Oh shit, jag fick uh, 33 Men Det, det ett... var näst uh, Näst värst men det är bara att titta på situationen också nu. Att, att, uh, jag har ju prokrastinerat läsandet av den här boken så sjukt länge. Jag, jag började igår och tog mig igenom den och så var jag färdig nu för någon timme sedan med den. Och mm. uh, samtidigt så är det att jag deltar i det här programmet nu, i den här inspelen, det är också en prokrastinering. För jag har ju betydligt viktigare saker att ägna mig åt. Uh, saker som <laughs> jag känner mitt levebröd på och sånt där. Det här är ju egentligen hur viktigt den kan vara. På sätt så är det här egentligen en, en lyxsysselsättning för mig att sitta och podda med dig här. Ja, så är det ju. Så är det ju. Ja, och, för mig nej, jag borde också jobba nu egentligen. Ja, jag har ju massvis med grejer som jag måste skriva. Jag har typ uh, saker jag måste sammanfatta. Jag har räkningar att betala. Men nej, jag sitter i sängen och, och pratar med dig. <laughs> räkningar att betala också. Du, vet du, jag betalar mina räkningar nu förut idag. Aha. Innan lönen kommer. Det har jag aldrig gjort för. Det, känns det går ju moget. i princip inte. Nej, jag fick ta lite från sparkontot. <laughs> <Okay>. <laughs> här hade du lite prokrastinering gynnat dig kan man tänka. Ja, nej, men jag hade en räkning som skulle vara betald imorgon. Jag tycker det är så tråkigt att betala räkningen, att utföra själva handlingen. Så då såg jag till att betala alla nu. Så jag slapp att göra det två gånger den här veckan jag har faktiskt jag har faktiskt läst en artikel eller en understräckare så att säga i SVD som menar att prokrastinering faktiskt inte alls behöver vara någonting negativt det säger de ju för också i boken att det finns ju positiv prokrastinering eller ett positivt uppskjutande beteende men det finns ju en filosof som heter John Perry som menar att prokrastinering är i grunden av godo Okej. Okay. för han, han sköt alltid upp saker till den sista minuten och han valde alltså lågprioriterade uppgifter före de betydligt mer bråskande. Mm. Och det satt sig på hans samvete och han tänkte, oh shit, varför tar jag inte tur med det här? Men han insåg ändå att han på något sätt fick en hel del uträttat ändå. Och yeah. andra hade alltid betraktat honom som en effektiv och högpresterande person. Mm. Ja. Så han, den här analysen som han gör, han, han, han liksom tänker att det här är en regel. Att prokrastinera är generellt sett varken lata eller overksamma. Utan det är högst kreativa personer. Men som av någon anledning väl att lägga den här kreativitet på sånt som för stunden är lägre prioriterat. Ja. Jag, jag tycker att det är en ganska sympatisk tolkning av begreppet som ger mig betydligt eh, bättre samvete. Än, mm. eh, än, vi har inte nämnt boktiteln än och vi inte nämnt författarna men det kommer vi till alldeles strax. Än, än vad den här boken förmedlar. Ja. ja. Sen... Men de tar ju upp lite det där i den här boken också just att man... Kan få andra saker gjort. Eh, genom att skjuta upp saker. Och vad heter boken, Rasmus? Ja, boken heter Att dansa på deadline. Mm. Eller inte fast minus att, utan bara att dansa på deadline. Och författarna heter Alexander Rosenthal. Och Linn. Och Linn. <skratt> Lin. Hon har ett efternamn också, men det syns inte lika tydligt här. Hon heter Linn Wennersten. Ja, du läser en handskriven och utgående. Nej. Och dumt, <skratt> Nej, men ja. Det var faktiskt lite konstigt antagligen Så har väl inte hon haft så stor del i skrivandet Kanske misstänker jag För, för att de på... inte skriver hennes efternamn tydligt menar du? De använder sig av Photoshop Blur För att förtydliga vem det som är högsta hönsen där. Nej, Linn plockade jag i minnet Det var inte utskrivet alls För i Bluefire Reader En app som jag för tillfället är ganska irriterad på Så står författarnamnet Liksom över boktiteln Och då står bara Alexander Rosenthal och sen eh, så är bilden på själva boken ganska liten- så där såg man inte någon av deras namn. Men när man väl plockar fram framdansan... Eh, så... Oh, hon hette inte ens Lin, utan Lina. Vännersten. Så att... Eh... <laughs> Titten Dansa på Deadline den har ju ganska tvivelaktig bakgrund, tycker jag. När vi läser inledningen så motiverar de ju- varför de har dansa boken till Dansa på Deadline- och det är det här att man skjuter upp en grej- man mår skitkast över det- och sen mm. går man in i ett stort stressigt där man verkligen är lycklig och man är ett geni- och man producerar maximalt i någon timme- innan man ska lämna in. Och det här kallar de för att dansa på deadline. där man dansar sig fram till seger. Jag har ju aldrig känt det här. Utan det, <laughs> alltså det här utpressandet- alltså den här urkramningen- av en sista energi som sker där- vid klockan halv ett på natten- det är ju mm. bara smärtsamt. Det är ingen dans och det är ingenting som sker särskilt graciöst. Utan man bara tänker, nej jag måste ju göra något. Jag måste ja, göra men, någonting. <laughs> när, när du väl hinner in med, med ditt arbete i tid, även fast du skjutit på det alldeles för länge. Då blir ju det en belöning. För du, tänk, du tänker väl att, Åh, fan var så ut nu han jag detta bara på bara 3-4 timmar istället för på en hel vecka som jag egentligen hade kunnat lägga på det. Nej men då kommer ju den ondvikliga ångesten. Gud vad mycket bättre det hade blivit om jag hade lagt en vecka på det här istället för... Tänker du så långt ändå? Vad sa du? Tänker du så långt? Det är klart det jag gör. Ja, du har en bra hjärna. Jag blir ju bara glas där. Men, <laughs> Men vi har ju ganska... olika Men vi har ju ganska olikaartade liv och arbetsuppgifter. Ja. Naturligtvis. Men jag tänkte även när vi... Jag kopplar mycket till när vi pluggar och så. Ja. Men en intressant grej här för jag så... Jag såg, jag tänkte säga, jag lyssnade på, på en podcast med Lena Andersson som vi läste om för några veckor sedan. Då berättade hon att hon skriver ju också artiklar i vilken tidning det nu är. Är det DN? SVD? samma mm. ja. <laughs> Och då sa hon att, ja då får hon sig så många dagar på sig, men hon... Har inte tid att lägga så många dagar på att skriva dem. Så då väljer hon att inte börja på, på artikeln förrän när det är två, tre dagar kvar. Och då blir det inte prokrastinering heller egentligen. Då, utan bara att man schemalägger sin tid. Mm. En annan syn på det här med prokrastinering är att man är, man är perfektionist. Det vill säga att man, man väntar på att komma i det precis rätta läget. Så mm. Man vill ha en viss stämning som ska vara mest gynnsamma för att utföra arbetet. Och samtidigt är att man, man är orolig för att inte kunna prestera maximalt så man lägger sig av ren ångest och tänker shit, nej jag måste vänta tills det känns mer rätt att göra det här. Typ, annars blir ja. inte det här perfekt mitt arbete. Ja. Och jag känner igen mig mycket i det. Men samtidigt så det flyktbeteendet som de beskriver i Dansa på Deadline, det känner jag också igen mig i. Alltså det, är nästan, det är nästan absurd hur väl det stämmer på mig det här att om man ska skriva en längre text eh, särskilt det gäller när jag pluggade liksom. jag har fått lite bättre struktur på tillvaran sen jag började skriva för pengar <laughs> men eh, när jag pluggade och det inte kändes så här att shit, 10 000 människor kommer läsa den här texten eller 10 000 människor kommer skumma det här när de är på jakt efter sporten eh, ja. när jag inte hade den känslan så vaggade mig igenom vad jag sa v vart, vart, vart tänkte jag komma? Att, uh, jag skötte upp det jag skulle säga så länge ja. att, jag inte, att jag tappade poängen på vägen Du, du pratar om perfe perfektionism uh, Att man tjänar pengar uh, På skrivandet så blir det bättre Folk som bläddrar förbi Din artikel för att komma till sporten <laughs> Åh, Vad fan menar jag med det? Nej, vi, vi, låter det vi skjuter upp det ja, vi, tar vi tar det lite senare Ja, jag tänkte säga det här att eh, på den tiden när man pluggade och skrev stora tenter så hände det att jag plötsligt fick för mig att det var kul att det skulle vara kunna esperanto. Ja, Alltså <laughs> Och ja. så började jag läsa en esperantokurs på internet. Och det här är ju upprepat, så nu, alltså, jag har typ försökt lära mig kinesiska, jag har försökt lära mig spanska, alltså, ofta är det ett språk jag tar mig tillflykt till. Mm. Någonting som jag kan bli expert på, men sen när jag väl har... Singon, har du varit inne på också, Klingon, ja, precis. Men sen när jag väl har nått det stadiet, jag måste lämna in uppgiften och skriva klart. Alltså när ä, ångsten har nått det, alltså när, när det måste bli färdigt helt enkelt, det som jag skjuter upp, när det verkligen måste in och det kommer in, mm. så lägger jag också ner hela det här det, det bara, Jag lärde mig aldrig Esperanto riktigt. Jag kan inte så mycket spanska. Klingon är mm. skitsvårt. Mm. <laughs> Vad du för erfarenheter av prokrastinering? Du fick ju ändå 33 och det är ju en skaplig summa. Ja, jag, när jag har pluggat och så så är det ju har jag ju nästan alltid skjutit på det på plugget lite för länge så där men ändå haft haft den här skräcken hela tiden av konsekvenserna som blir om jag inte fixar det så liksom lyckats lösa det. men jag har ju tyvärr inte ägnat mig åt lika produktiva grejer som du gör. När jag skjuter upp saker. Men jag brukar heller inte skjuta upp dem lika länge. Så jag vet inte vad som är bäst egentligen. Men när du, du till exempel försöker lära dig språk. Och även om du inte börjar prata klinga om flytande. Så kan det ändå vara lite utvecklande. Jag kanske bara titta på en tv-serie eller något sånt. Och det kan man nästan lika gärna vara utan. Ja, jag vet inte om ditt flyktbeteende beskrivs riktigt i, i boken. Det kanske bara är en slapphet. Eller? För det som jag talar om Det, det nämns ju faktiskt i deras alltså ja. det här att, man, att man istället för att göra En uppgift som till exempel Istället för att skriva det pm så städar man Fast man inte tycker det är kul att städa För det är mycket enklare att nå ett resultat Med städning mm. ja, Att man, man tar sig an en annan uppgift Så man, man försöker vara nyttig Men på något som inte är helt relevant Ja, jag vill ju mer så här minska Min uttråkning göra något som är mindre tråkigt. Ja, men på det sättet nämns det ju faktiskt i boken det här med underhållning. Att uh, nu för tiden är det mycket lättare att, att fly sina arbetsuppgifter för nu finns det ju streamingtjänster och det finns uh, allt möjligt liksom som man kan ägna sig åt. Medan ja. för 30 år sedan så fanns det typ ja, den där kungfureprisen på ettan. <laughs> typ. jag, jag, jag vänder mig inte emot den förklaringen. Nej. Men jag tror att den samtidigt är lite för enkel För man har ju alltid kunnat titta på något annat Att göra än det man ska Alltså du har alltid i hela världshistorien kunnat ta en promenad Eller lägga ut en en powernap liksom Det finns ju alltid en massa saker du kan göra istället För det som är själva tanken Men du hade ju någon teori också om att uh, Det här har sina rötterländer i skapelseberättelsen Nu <laughs> mm, kommer jag inte ihåg när du berättade om, om Guds prokrastinering, att det kanske inte stämmer riktigt det som står i Exodus om hur... Nej, Genesis menar jag. Genesis är första mosebok, va? Om uh, hur Gud vi. skapade jord och himlen, alltså hur många dagar eh, vissa saker tog. Ja, yeah, och då vilar han på, på den sjunde dagen. Enligt och... eh, standardteorin, eh, då. <laughs> <Yeah>. <laughs> ja. Teorin. <laughs> Men att han, just det, då hade jag någon form av Tanke att det var egentligen första Han började med att vila och så var shit, nu blir det tajt <laughs> han, Sen sjunde han bara Hopp, nu, nu kör vi Och jag att vi skapade hans avbild Eller hennes avbild Så är det ju klart att vi har samma karaktärsdrag Ja Inom mm. islam så Vilar inte Gud så mm. ständigt på G Ja, jobbar varje dag Jag tyckte att de fick med en ganska smart uh, metod för att bli bättre på att utföra sina saker i tid. Och strukturera ja. sin vardag. Och det var någonting som de också kallar smarta mål. Det är ju bekant för oss lärare, eller många av oss, för i, i motiverande samtal som en samtalspedagogik då använder man sig också av samma, samma hur ska man säga, målbyggnad. Mm. Den här uh, akronymen SMART. Ja, specifika, mätbara, accepterade och realistiska samtidsbundna eh, mål. Då. När du sätter upp ett mål som du ska göra om du börjar börja träna eller någonting så måste du eh, formulera det på ett ganska specifikt sätt och du ska gå och mäta det mm. och, eh, att du är med och att du har köpt liksom, själva konceptet, att det är accepterat. Eh, jag gillar också den... den att det är bitmonen, realistiskt liksom. och ja. finns en tidsram. Så, när jag gått igenom alla Ja, men till, alltså, någon talar också det här med undvikande mål. Att man ska, man ska undvika undvikande mål. Ja, alltså, ett undvikande mål kan vara typ, att man säger att man ska sluta äta kött. Och det är mm. ganska luddigt det också. Så här. Men ett närmande mål som de kallar det. Som är mer så här, konkret och säger att det här ska du göra istället för det här ska du inte göra. Då är till exempel ja. äta vegetarisk mat tre gånger i veckan. Är det bättre mål då. Mm. Sen det här med att sluta upp med att betala räknerna för sent. Det är ett undvikande mål. Men om man verkligen vill kunna uppnå det här. Så ska man istället formulera det som att man ska betala räkningarna den 25 varje månad. Ja. Det, här Eller var att... det här med att inte komma för sent, det ska jag ta mig till, till mig. Liksom att man istället ska tänka att jag ska komma fem minuter före avsatt tid. Så, så, så ska jag börja tänka faktiskt. Mm. Mm. Jag tror det, det är nyttigt alltså, att ha sådana... Det blir mycket tydligare när man vet vad man ska göra istället för att vet vad man ska undvika. För det finns ju så himla mycket saker man kan undvika i världen. Så ja. att det blir... Svårt att formulera det på ett bra sätt. Jag gillar också allt snack om belöningar. För jag, jag gillar ju belöningar. Mm. <laughs> man tänker att om, om man håller på med ett längre projekt så kommer belöningen när det är färdigt. Men det är nog fel sätt ifall man har problem med prokrastinering. Egentligen borde man göra små, små delmål och belöna sig för varje gång man har uppnått något av dem. Ja. Och de, de säger att vi generellt sett är rätt dåliga på att utbetala belöningen vid rätt tidpunkten då, För vi brukar belöna oss innan vi har gjort en insats. Alltså vi kika på tv istället för att diska. <laughs> Det här känner jag igen mig ganska mycket faktiskt. Ja, men jag, med, men jag är nästan klar, då, kan jag, då, då tar jag min belöning nu. Och så sen så har man något halvfärdigt. <laughs> Eller så det är det där, jag ska bara se det här först. Mm. <laughs> nej, men, nej, ett avsnitt till. Man borde ha någon spärr på tvn. Som liksom, ja, någon spion, spiondevice som fanns på Xbox ett tag där. Den här kameran. Så du kan mäta ifall man har gjort någonting. Nej, något sånt ja, man, man, man hittar ju på sätt att komma runt det där ändå. Jag har testat det där med att rycka ut internetkabeln och sådär. Men, ja, men jag kommer på hur man sätter på... i den. Det är uppenbar. Ja, det är lätt. Men Jag gillade det här med belöningen. Jag har börjat tänka så att, att om jag skriver så här många ord den här en vecka så får jag gå och köpa en film. Har jag tänkt. Mm. Och ifall jag skriver så många ord på en dag då får jag se ett avsnitt eller se en film. Det är väl ganska bra belöningar. Ja, det kan det vara. Men jag tycker mm. inte om deras förenklade, förenklade psykologi bakom. Eller den känns förenklad. Men det kanske bara för att de har uttryckt sig... Det här är ju liksom fackfolk som uttrycker sig till idioter som vi. Mm. <laughs> så det kan vara så att de medvetet förenklar så vi ska fatta. Men känner det här med att man parar ihop ansträngningar med belöningar... Att man då lär sig att förknippa sitt arbete med något som känns eftersträvansvärt. Det känns som att man ska uppfostra en hund eller någonting. Så att man, jag menar, vi är ju ändå, vi är ändå förnuftsdrivna varelser på sätt och vis. Ja, men man ska inte överskatta det heller. Men samt, samtidigt så rackar de ju ner på annan sån uh, typ hokus, inte hokus på men vetenskap Som det här med affirmationer som Mia Törmdom talar om. Där att mm. man ska titta in i spegeln och säga, det här klarar jag bra. Jag vill och jag kan. De har ju liksom ägnat ett helt avsnitt åt varför det inte finns något bevis för att affirmationer funkar. Det vill säga att eh, ifall en person redan har dålig självkänsla så tänker ni istället när jag säger affirmationen på allting som är dålig på. Alltså det, det blir förstärk negativ förstärkning istället för positiv förstärkning. Ja. Så de, de går ju lite i polemik där med Mia Törnblom. De är på en annan nivå än henne också, i i, och för sig, i rättvisans namn. Mm. Men då, då förstår jag inte varför ska de ha annan bolibumpavetenskap om de räcker ner på, på tidigare etablerat sådant. Jag vet inte. Men... Varför måste ni komma med på... något nytt när ni ser att något gammalt är dåligt? Kan ni på inte bara tal... reducera istället för att producera? Va? Men på tal om Ja. så... Börjar att fundera lite på om det där kan vara något som formar nu en, en ny generation av folk som prokrastinerar på en nivå som inte vi, vi ens kan närma oss. Alltså man kommer gynna ett sånt beteende, någon jävulskt. Jag tänker så här, att när vi var små och skulle se på något tecknat och så, då jag gjorde det typ bara på lördag söndag här. Och så, fel i och för sig, och så sen varje vardag då, klockan 18. Men det var ändå så här fasta tider som man hade möjlighet att se På barnprogram och så Man var tvungen att lära sig redan då Att man skulle följa vissa klockslag och tider och så. Idag så har ju de liksom barnkanalen Som visar barnprogram hela tiden Man kan gå på Youtube Alltså man behöver aldrig lära sig vänta på något sånt Nej Men har de lika roligt som vi hade då? Det tror inte jag Eller har de roligt hela tiden? <laughs> de ska ha sen. Jag tror bara att man var mindre tråkigt. <laughs> Gud, jag ska jag vara barn nu? <laughs> Nej, det ska jag inte. Inte gäng. Nej. Nej, jag är jävligt skön. Jag tycker det är jävligt gött att jag har... alltså jag slipper vara det, faktiskt. Jag är rätt glad att jag var barn innan det att smartphones och iPads kom. För mm. konstruktionsförmågan hos de små illbattingarna- när de sitter där med sin läsplatta, den är ju minimal- att de liksom tittar på tv och så liksom sniglar de ner på sin platta sen tittar de på tv och så sniglar ner på sin platta och sen på mobilen såhär Det är ju liksom samma tendens som det att filmer ska gå så himla fort nu, att allt ska gå himla snabbt för man orkar inte vänta, man orkar inte fokusera sig länge på en och samma sak ja, jag ser. Det låter ju lite så här av ordning och bitter gamla farbror men det är det man är Ja, och, och så ska det väl vara Men är det inte lustigt att prokrastinering har ju använts i brittiskan, eller i engelskan, ända sedan 1600-talet? Men i Sverige är det först nu på sistone vi har börjat få den termen. Kan det ha att göra med vår starka lutherska tradition? I Storbritannien så var de ju katoliker och sedan, vad det nu heter, den här nya variationen? Church England. Ja, precis, där de blandar mm. lite så här, bästa från båda religionerna. <laughs> mm. Um, men de har aldrig varit äh, de var väl strikt i Lutheranen ett, ett tag När Henrik Ganottande ville få sig lite Men sen så blev de ju Church till England Ja um, bo, bo, bo. Uf, Vad dåliga jag var på Engelska kyrkan. men ja precis de, de gick inte över på På den lutter. de lämnade Alltså de var ju ganska lika ändå Luther Mm Ja, inte, inte rakt igenom. Alltså, den här eh, arbetsmoralen kanske inte kommer sig riktigt. <laughs> den lutterska arbetsmoralen. Det som påminner lite grann om du vet är Att man ska, att man ska uh, lyda sin, uh, sin chef. Och mm. uh, ens barn ska lyda en. Så alltså, den här. Den här, den här mm. Ja, precis bra ord. Tack. Hi tack. hierarkiska strukturen. Den delar ju Konfucius med Lutter på det sättet. Mm. Och det, vi har, har väl haft en viss arbetsmoral. Eller så drabbade jag bara på här. För Mårten Gås uh, fanns ju i Sverige också. Och uh, lata drängar. Mm. Mm. Och det är ju lätt... Och, ja, det blir ju en helt annan diskussion. Men det är ju väl alltid så att de som anställer folk tycker att deras anställda är lata. Apropå lata drängar. Ja. Om man inte tycker att de som man betalar arbetar tillräckligt hårt. Keopspyramidsyndromet. Mm. Men det, det där är ju någonting som Lutte vände sig emot- Alltså, den stora anledningen till reformationen var att han tyckte att den katolska kyrkan var för hierarkisk. Alltså, alla ska kunna nå Gud via sig själva. Och inte att man ska behöva vända sig till munkar och biskopar och sådär. Mm, just... alltså, vi har ju inte något munk- och nunneväsen i den protestantiska kyrkan. Nej, så man kan ju säga att han var mindre hierarkisk på en punkt och så mer hierarkisk på en annan, mm. tänker jag. Mm. Vad på det pappistiska? Var <laughs> lite mer layback. We har du valt förlåt? Vad jag har valt förlåt? Ja. Fråga dig mig vad jag har valt förlåt. Ja. Jag har valt Today Your Love, Tomorrow The World av Ramones. Berätta hur du tänkte då. Ja, du. Man hör ju nästan på titeln liksom det, ofta är det så mina förklaringar man, man hör på titeln. Så, men att, att, ja, jag ska ta över världen. Jag ska, men först så ska vi köra lite. Alltså Today Your Love Tomorrow you're The World. Det handlar ju om en, en nazist, en nazisk soldat som som ska ut och kriga och ta över mm. världen, men först ska han köra lite. Det är en ovanlig förklaringsmodell till att Tyskland förlorade den här världskriget. Ja, den utger sig inte för att vara en förklaringsmodell. Nej, okay. Nej. För det första. Men däremot så passar den väl in i ett podcastavsnitt om prokrastinering. Där det är ja. högt i tak och lågt om allvar. Så, så är det. Jag tänkte så här... Nej, skitsamma. Att, det, det, det är ju också en förklaring till att de förlorar. De soldaterna... Inte Att de prokrastinerade. Ja. ja. Det är därför det blitz, blitzkrig. Ja, för blitzkrig. <laughs> jag orkar inte vänta. <laughs> Nej. Ja, men Vad har du tagit då? Ja, jag, jag tog eh, R.L. Burnside. Heter han. Robert Lee Burnside. Han har gjort en låt som heter It's Bad You Know. Som för övrigt är med i ett av avsnitten i, av Sopranos. Mm -hmm. Som... Eh, då och då har varit det jag ägnat mig åt När jag pro prokrastinerat någonting Det är en väldigt bra serie Kan jag rekommendera att titta på Men det, det är väldigt lite text i Majoriteten är It's bad you know okay. så säger man det väldigt många gånger men, och Det känns det, som att det här så... var Ett, ett liksom eh, Hur ska man säga Ett buffertkort hos dig mm. <laughs> Har du inte funderat på vilken låt du vill ha eller? Jo, men har men där, där i alla böcker vi har läst It's bad you know <laughs> Nej. Jo. Du har ju läst bra böcker. Jo, men. <laughs> Okej. Okay. Du skulle säga någonting mer om din, om din låt. Ja, det ska jag. Uh -huh. Jag lyssnar. Lyssnar. Jo, då när man sitter där och skjuter upp någonting så tänker man hela tiden att äh, det här är dåligt. Och det vet man ju. Men ändå så, så tar man inte tag i det. <clears> ja, så, det går ju som hand i hanska med ämnet. Ja, mm. precis. Bra, bra val, Rasmus. Tack så mycket. <laughs> Jag blir väldigt duktig på att välja låtar. Mm. Det var ju från början. Vi har ganska bra musik. Smak. <laughs> musik, smak. Ja. Det... ja, på tal om att vi har bra musiksmak så ska ju Kate Bush ut på turné. I London. Det är ju faktiskt mer awesome än det låtar, för hon åker ju aldrig på turné. Nej. Vansinn. Nej, det gör hon inte. Hon hade... Uh, på sin så här reklamaffisch typ Så låg hon i vattnet med en flytväst Och så är det massa som har blivit upprörda nu På NRA för att uh, Det påminde Eller folk kunde associera till det här försvunna planet Aha. Uh -huh. uh, men det var ju inte alls det Som Kate Bush Liksom menade med att ligga där med flytväst Utan det byggde på någon tidigare skiva liksom, Jag tycker man, man går ganska långt När man ska klandra Kate Bush för någonting Ja faktiskt sluta med det <laughs> har du sett från Dust to Dawn den nya serien nej. nej den är alltså cool faktiskt. på vilket sätt den är bara ball, vampyrer och, och pang pang och tjuvar typ den, den, det verkar vara så att den ska berätta filmens historia fast långsammare och med fler detaljer och ytterligare scener och händelser typ jag har inte ens att filma ute Det vore du göra Han som ska vara Quentin Tarantinos roll mm. Han som spelar den lite galna broden Han är väldigt, väldigt lik Jimmy Åkesson Men jag försöker koppla bort den när jag tittar Ja, okej okay. Till sättet eller till utseendet? Ja, till, till sättet Man bryter på småländska och... Är det han från Småland, Jimmy Åkesson? Uh, nej, räknas inte rätt eller blekinge tror jag okej, okay. ja ja, inte relevant eh, till utseendet då, med sin breda hak och sina markerade glasögon och korta hår ja fast han är coolare mm, det är inte så svårt vad har du valt för böcker då? <laughs> ja, då har vi kommit till den, den sessionen och jag har faktiskt gjort min läxa till skillnad från förra gången <laughs> eh, den här gången så har jag valt tre böcker Ja. För det att välja mellan. Den första det är Muminpappans memoarer av Tove Jansson. Okej. Mm. Och det är den, är... En, ja, du, du ska få berätta om det jag undrar. Är, är den riktad till, till barn? Nej. Egentligen så är mumiberättelserna vuxenberättelser. Som är med tidlösa kommentarer och tidlösa visdomar. Med många litterära referenser. Det råkar bara vara så att de är... Att barn tycker om dem också ofta. Om de inte är vetskrämda. Det finns ju två sorters barn. En, en som blir som älskar mumen och en som blir liksom livrad. Barn är binära så att det finns, det finns två sorters barn. <laughs> det är så man delar upp dem. <laughs> alltså... Jag ska skriva en självhjälpsbok. <laughs> Mumintestet ska den heta. Ja, men det är i alla fall en... Jag tror det är den femte delen i muminsviten, Jag är inte helt säker men jag tror det Och eh, i den får vi då följa Muminpappans barndom Hans alltså ungdom, han berättar om den Och han är så här oefterhämligt Dryg och pompös Och jag älskar honom bara, rakt igenom mm. ja, Och det var väldigt, väldigt länge sedan jag läste den Så jag vill gärna göra det igen Fast med vuxna ögon Du är mycket för att välja böcker som, som du redan har läst en gång ja, men Det här är den enda i listan faktiskt de jag okay. då. Mm. Den finns den även i textfunktion uh, för jag sitter här och söker lite samtidigt och hittar dem bara som MP3. Ja så alltså, rimligtvis så spelade inte to Johan in den som MP3 här <laughs> nu. Det finns som textfunktion också som du uttryckte är så briljant. <laughs> ja men det var inte på Elbi och inte på bokhus. Nej du får köpa dem på bokbörsen då eller på antikvariat.com. Ja, så det så gå till, gå till ja. ja, Vi får se hur jag löser det ja. Nästa bok är en av Astrid Lindgrens fantasyromaner Mio, min Mio <laughs> Den har jag faktiskt inte läst Jag köpte den på Esperanto När jag var som tokig Men jag fattar inte ett ord Så det är en Och det är kul för då kan vi ju se filmatiseringen någon gång Och där är Christian Bale med som Mios bästa vän Jum Jum. Och han pratar svenska. Ja, jag tror det. Om jag man inte dubbar. Jag får med att det inte är en svensk gyr från början. Nej, eh, spela, brukades brukade inte de spela in i typ Finland. Fick jag för mig. Tyskland låter ju rimligare. Eh, alla, men kanske. det var faktiskt den första filmen som jag fick eh, som jag fick min första VOS film. Och min minne. Mhm. Jag har inte läst den heller. Okej. Okay. Ja? Mhm. Spännande. Det finns ju en ganska intressant metafysisk fråga där som jag som jag började tänka på när du pratade om att du fick den filmen. Jag började tänka, finns den filmen film ifall man slänger VHS-banden och dvd den är på? Men sen tänkte jag att det är nog en mer intressant fråga om till exempel Hamlet finns. Det vill säga, vad är egentligen Hamlet? Ifall man skulle slänga alla översättningar så är, finns det någon urtyp? Eller alltså, existerar Hamlet samtidigt i alla böcker som den har givits ut i? Men är det inte i det läget man plockar fram det här oändliga antalet apor och sätter dem vid skrivmaskinerna? Nej, det plockar man fram varje gång de försöker prata om Shakespeare på ett seriöst sätt. Ja, okay. Då slänger ja, man fram då. aporna med skrivmaskinerna. Ja, okej. Okay. Ja, men vi tar det vid ett senare tillfälle. Ja. Eh, bok nummer tre är, är Bonne Tristesse av François Sagan. Och den tog jag för att jag ska läsa den till en kurs som jag läser i kreativt skrivande. Och jag inte vill prokrastinera mer utan jag vill ta tag i det. Men det är en av litteraturens klassiker. Jag brukar räknas som... på sådana här böcker med de hundra de mest inflytelserika romanerna så brukar den komma med. Och den skrevs av henne i ett stort rus när hon var 1800 år gammal. Okej. Okay. Mm. Så är det, en... det är de tre. Mm. Vad hette uh, Bonjour Tristesse-författaren? Fanzui Sagan. Med reservation för att jag uttalar namnet fel. <laughs> Sagan uh, är ju... En fysiker också, eller vad? Oj Carl, säger han De delar ju om det. Totally mental Du, jag tror faktiskt jag tar den Okej okay. ja, Det är imponerande med folk som lyckas skapa saker när man är riktigt unga, tycker jag Ja, fast det blir oftast trams <laughs> Nej, ja, jo, jo, oftast ja Men äh, imponerande med folk som lyckas göra något bra när de är unga Mhm. Mm eller, det, oftast, det blir det är väldigt oavsett ålder Det eh, mesta av det som i, skapas är... <laughs> Ja men alltså min, min, Om jag tittar tillbaka på vad jag skrev När jag var 17-18 Ja. Så är det inte utan att jag får liksom Kvällningar Nej, Nej. Nej men så är det man ju så ju det blir bättre men därför är det ju extra imponerande När någon lyckas göra någonting som är Bra på en liksom så här, Internationell standard fast de är unga det borde min chef säga till mig eller ni någonting du det här håller internationell standard då är det har du bra inte glad, då? då fan är det bra ja. det här går hem både i Liberia, i Nederländerna och i Ryssland mm. skickligt skickligt ja, nu vet jag inte om den här bonjour tristesse gör det men alltså Lindgren har gjort det Gått hem. Gått hem. Eh, internationellt. Ja, ja Ja, men det är det ju. Det, en, en, det är en internationell klassiker. Den håller, den håller internationell standard. Den är godkänd av EU och USA. Ja, Ja det var väl bra, då kör vi på den Den har också ut mm. relativt nyligen i en fin pocket utgåva. Okej, okay. spännande Spännande Ja är, är det något mer vi har att säga Innan vi stänger av för idag Beror på hur långt har vi hunnit Det är så himla svårt att säga det än. Jag ser ju minutrarna eh, Tickar på här Men då de ska ju klippas ner och så Ja, ja. Så vet jag inte vad du slutar på. Nej, behöver inte avslöja någonting heller i förväg. Nej mm. mm. mm. Så lyssnarna ja. vet. Ja, men kram, kram. Vi hörs väl nästa vecka. Ja, har det så bra. Hej. Du med. Hej då.